Namo se, bhagavato, arahato, sama, sambudase. Namota se, bhagavato, arahato, sama, sambudase. Namota se, bhagavato, sama, sambudase. Tak dostali jsme se vlastně k poslednímu výkladu v tomto kurzu hm? zjednodušili jsme a skončili jsme výklad významu učení které se zde nazývá řeč protože učení je zprostředkováno řečí jestliže není řeč tak učení prostě je těžko zprostředkovatelné Právě v systému závislého vznikání, tak jak to je prezentováno v, v tradici yogačára. první hétu, první důvod závislého vznikání je Anuvjavahára, což znamená vlastně konvenční, Jednání, nebo konvenční způsob vyjádření. Pokud nemáme tento způsob konvenčního vyjádření, nemáme relaci. Tedy v buddhismu, jak už bychom měli vědět, počitek znamená přijetí objektu. A to přijetí objektu se vlastně děje tím, že Vlastně mu dáme jistou formu, koncept, slovo, kterým si ho označíme. I když se jedná o přímé pochopení, samozřejmě před tím přímým pochopením musí být jistý koncept toho, co aby jsme to mohli přijmout. Tedy jinými slovy potřebujeme prst, který nám ukáže měsíc, aby jsme ten měsíc viděli. A jak všichni ví, měsíc zde znamená stav probuzeného vědomí. Vysvětlili jsme tež, že je pravda, v řeči je pravda čistě konvenční, ve které všechny, vlastně ty, to je řeč, kterou lidé běžně, aspoň lidé, kteří mají jisté postavení ve světě, kterou běžně používají a běžně ji rozumí. A podle této řeči, tež. Budha vysvětluje ty základy Vinay, ve kterých je, je žena, je muž, je dobrý muž, je špatný muž, je dobrý mnich, je špatný mnich. Všechny tyto věci z hlediska Vinay existují. Proto musí být tež zaklíčeny do učení buddhismu. Jak už jsme se zmínili, z hlediska učení jógačáry, vlastně začíná konvenční pravdou je v tom smyslu, co je vlastně pravda principu v, nebo dharmy v učení žáků. O tom jsme se naposled zmínili. Tedy učení suter, jak už jsme se zmínili, je řeč, která nás naladí na přijetí té nejvyšší pravdy. A učení Abhidharmy je řeč, která se převážně. Eh, je založena právě na té nejvyšší pravdě. Tedy je to to, co vysvětluje nás a to, co my vidíme ve světě z hlediska té nejvyšší pravdy. V buddhismu tedy máme dvě učení takzvané nejárta a nítárta. Nejárta je to učení, které vede a nítárta je to učení, které je z hlediska těch, který už byli vedený, který už věci rozumí. Teď z hlediska yogačáry samozřejmě to, ta nitarta, to je učení pouhého vědomí. A jak už jsme se zmínili, Učení pouhého vědomí, ta nejvyšší pravda je nemyslitelná, nevyjadřitelná. A veškeré učení Budhy, které má formu, které se dá vyjádřit, jsou pouze a jen prostředky k pochopení této pravdy. Z hlediska buddhismu, z hlediska pochopení školy Jógačára, doktrína žáků, žáku tak jaký máme v abyderně žáku tedy učení o soucnech, které mají vlastní vlastnosti které trvají je prostředek ale tento prostředek inklinuje k samaropa to je samarupa znamená extrém chápání reality ve smyslu existence a toto učení podle učení yogačary tento extrém tohoto tomuto extrému se nemůže vyhnout pokud věříme že něco existuje skutečně Tendujeme k tomu, aby jsme na realitu, která je nevyadřitelná. Vlastně na ní nasadili něco, co tam skutečně není. A druhý extrém z hlediska Učení jogačáry, aby jsme rozuměli tomu, co teď přijde, je extrém považování všeho, což je vlastně učení madiámika považování všeho za jedinou, vlastně jediná vlastnost všeho, co recitujeme každý den, vlastnost prázdnoty. Jestliže eh, bereme toto učení z hlediska jogačáry, pak eh, se těžko vyhýbáme extrému apaváda, což znamená negace. A Buddha vysvětlil právě tu realitu, kterou, která nás tvoří a která tvoří svět kolem nás, jako závislé vznikání v tom smyslu, že je nad extrém. Existence a nad neexistence. existence. Právě proto, jak už jsme o tom mluvili, tato sútra představuje právě to konečné. To, to konečné učení, které je nad extrém existence a neexistence v tom, že Ukazuje realitu z hlediska dárma a dharmata v relaci dharmata ve smyslu nirvana a dharma jsou ty elementy poznání, které nás tvoří a které tvoří svět, které jsou vlastně skutečné z hlediska. Závislého vznikání není ani stejná, ani rozdílná. A to považujeme za právě nejvyšší učení. Není stejná ani, ani rozdílná, protože vše to, co chápeme z hlediska subjektu a objektu, je. Eh, se, ode, se nazývá Abhuta Parikalpa, to znamená neskutečné rozlišování, a to se děje právě v té dimenzi prázdnoty, v dimenzi takovosti. A takovost čeho? Takovost právě vědomí, které je, jsou náturou nedualistické. Právě proto, Jak už jsme se zmínili, hlavní meditace yogačáry je meditace na vědomí jakožto prostor, který přijímá vše a prostě vše pouze odráží tak, jak je. Jakmile se objeví pojem duality subjektu a objektu, nacházíme se tedy v v transformaci původně nedualistického vědomí v dualistické vědomí, které se děje na základě držení se buď držení se znaků objektu ve smyslu ulpívání anebo tendence je Prostě je negovat. Jakmile tyto dvě tendence existují, nemůžeme se podle yogačáry vyhnout tomu, co Buda říká, že někteří přeskakují přes objekt. Je, je, některé bytosti lpějí, bytosti, které jsou v samsáře, bude pějí na objekty, anebo se snaží je přeskočit. To jsou ty dva extrémy. Jestliže lpějí na objektech, nadsazují na objekty pojem existence. Jestliže chtějí přeskočit přes objekty, nadsazují na objekty pojem neexistence. A z hlediska buddhismu, jak už jsme se zmínili, znamená naplnění. A to naplnění je právě poznání ten nedualistického nedualistické podstaty vědomí. Tak s tímto pak můžeme lépe pochopit o tom, co teď bude vysvětleno. Dostáváme se k sedmé otázce, ale tu to projdeme rychle, protože vlastně tento kodex pravidel neboli Praty Mokša, se hlavně týká mnichu hmm? Rozdíl tedy v pojetí Vinayi, v pojetí kodexu pravidel, v učení bodisatvu a v učení žáků je ten, že v učení žáků kodex pravidel Reguluje činy tělem a vědomím, tělem a řečí. Kodex pravidel ale body právě je založen na regulaci všech pravidel na základě vědomí. To je důležité pochopit. Právě proto v Číně, když se recituje, když mnější recitují Vinaj, ty kodex pravidel, nejprve recitují kodex pravidel mnichu, pak recitují kodex pravidel bodhisattvů, který se jmenuje Brahma Jala Sutra. Hm? Tato Brahma Jala Sutra pak vysvětluje veškeré pravidla etického jednání na základě činů mysli. Čili co je důležité a co má regulovat naše jednání, jsou činy mysli. Jestliže čin mysli je čistý, pak též i ten čin tělem a řečí, který se zdá být nečistý, může být čistý. To je logika, vlastně, která je rozvedena v sutrách transcendentální moudrosti. Čili kodex pravidel pro bodhisatvy je kodex pravidel založen na činech mysli, které vládnou Činům těla a činům řeči. No a tento konex pravidel, až když, to, když tím projdeme krátce, nebudeme se teď tím zabývat, protože to důležité je pro nás vina. Otázka číslo sedm. Hm? prvé vysvětlení pravidel, které praktikant přijme. To znamená pravidel z hlediska cesty bodhisatvy, pravidel založených na úsilí o čistotu mysli. Zatímco v, v kodexu pravidel žáku Vinaya pouze reguluje vlastně eh, přestupky Vinaya, jsou přestupky těla a řeči. Vinaya nereguluje mysl. Když někdo třeba myslí má zlobu a má ulpívání, ale reguluje tělo. Podle Vinaji jedna z, e, e, není problém. Ne, Není to žádný přestupek. Z hlediska cesty bodhisatvy i právě myšlení ve smyslu chtíče a ve smyslu zloby, i když ho nedá najevo, je přestupek A zase na druhé stránce, i když třeba mluví hrubě, aby někomu pomohl, tak to není přestupek, jestliže jeho mysl je čistá. Za druhé vysvětlení kardinálních přestupů a jejich činění. Z hlediska praxe bodhisatvy vlastně veškeré činění, co je důležité, je tih tzv. deset daša karma pata deset činů, které jsou zdravé, které jsou příhodné a které by měly regulovat veškeré jeho jednání. To znamená ty základní pravidla, které jste brali taky na začátku, nezabíjet, nekrást, hm? to jsou činy tělem hm? potom nesmilnit pak tři činy tělem, čtyři činy řeči hm? lhát dvojitý jazyk hrubá řeč, která je založená na, zl, na nenávisti hrubá řeč, která není založená na nenávisti, tak jak vysvětluje, se teď vysvětluje v rozpravách Abhaya Kumára Sutra v Majimanikája. I když i hrubé, hrubá slova, jestliže jsou za účelem, jestliže jsou patří vědomí, které je moudré a klidné, a jsou za účelem eh, pomoci bytostem, N není žádný eh, přečin. No a pak nesmyslné mluvení. Hm. Nakonec tři činy vědomím, a ty jsou z hlediska cesty sa, to je nejdůležitější, to je správný názor, chtíč a zloba. A tyto tři činy, Vědomím právě mají, právě regulují všechno. Z hlediska Vinayi vlastně opravdový parádžika, ten, který jako se nesluší, aby byl mnichem, je právě ten, který praktikuje nesprávný názor chtíč a zlobu. V tomto smyslu vlastně jsme všichni parádíka. což Takže člověk se stává mnichem a to je opravdový mnichem, jestliže dosáhne čistoty vědomí. Jinak prostě prohrál bitvu Teď za třetí vysvětlení věcí, které k ním vedou. Tedy k tomu, že člověk praktikuje nesprávný názor, že praktikuje chtíč a je motivován chtíčem a zlobou. To je vysvětleno v Brahmajala sutra na základě 48 lehkých přestupků, které k tomu vedou. No, a pak, aby Bodysatva rozuměl, co je správné a nesprávné vědomí, pak musí poznat vysvětlení vlastností přestupků, tedy jaké přestupky jsou opravdu vážné. To jsou ty přestupky, kdy vlastně zloba, chtíč a nesprávný názor se stávají zvykem vlastnosti nekonání přestupků, kdy člověk jednáním odbourává tyto zvyky, vysvětlení, jak odstranit následky přestupku, což není nic jiného než systém disciplíny ze všech darm, které Buda chválí disciplína a neulpívání jsou nejdůležitější proto najdete v Damapada mnoho, mnoho veršů o, o tom, že jak důležitá disciplína je Buda říká disciplína šesti smyslů je sádu disciplína je správný postoj disciplína mysle těla a řeči je sádu každá říká, že sabato samvuto bikhu sabadu kha pamučaty, ten mních, který je Disciplinován všude, to znamená ve vědomí, v řeči a v jednání tělem, je disciplinován v šesti smyslech. Ten se zbaví vší strasti. A jak už já víte, já nejradši já rád cituju tzv. sutru, Velkého oceánu. Hm? Boda učí, že našich šest smyslů je šest velkých oceánů a bytosti jsou šest velkých oceánů. A říká, že oko vykavé samudo Toto oko je oceán. V němž vlny jsou barvy ten kdo může přijmout barvy v tomto oceánu, oka, ten se může dostat na druhou stranu oceánu. Podobně, mysl až k mysli. Mysl je oceán. Ten, kdo může přijmout vlny ve formě mentálních objektů, ten se může přeplavit přes tento nekonečný oceán strasti. To znamená, že vlastně disciplína smyslu je vlastně celé učení. bez toho disciplína utišení a disciplína transcendentální moudrosti není možná. Zase vysvětlení opuštění pravidel disciplíny. Pro bodhisatvu opuštění pravidel disciplíny znamená opuštění bodičita. Protože bodhisatva nerozlišuje mezi svým vědomím a vědomím druhých. A tím pádem opustí tež disciplínu bodisatu. Disciplína bodisatu je založená na tom, že vidí své vědomí v rámci nerozlišenosti od vědomí ostatních. A to je vlastně cesta k jeho probuzení. To je Cesta Bodičity. No, a teď se dostáváme, s tím se nebudeme tolik zabývat. Co je pro nás důležité, je, aby darma, a jak už jsem se zmínil, aby darma vysvětluje realitu na rozdíl od Vinay a Sutry, z hlediska, hlavně z hlediska té pravdy Nejvyšší, jak už je v té tradici pojata. V, v tradici Cesty žáků, nejvyšší pravda je nirvána a takzvané skutečné darmy z hlediska cesty bodisatu ať ji vysvětlíme jakoliv, nejvyšší pravda je nejedna jedna a to je pravda takovosti. Tedy abidharma v cestě bodhisatvů je vysvětlení takovosti všech jevům, Když definuji, rozlišuji a vyjevují všechny fenomény pomocí jedenácti aspektů, to se nazývá vyšší učení. Jakých jedenáct aspektů zde jsou vysvětleny? Hm? Aspekt konvenční reality budeme brát jeden po druhém. Hm? Aspekt konvenční reality se vysvětluje takto. Existují tři aspekty konvenční reality. A konvenční realita v pojetí cesty bodhisattvu je přizpůsobování pravdě nejvyšší. To je konvenční pravda. Právě proto z hlediska yogačáry, tady se yogačára liší od madhyamika, z hlediska yogačáry právě ty agregáty, ajatány, dhatu, hm? to je pravda konvenčí, protože je to prispůsobování pravděnej dům, žena, muž. tak dále To není ani pravda konvenční, protože ty věci neexistují. Bodhisattva bere na sebe závazek, převést všechny bytosti na druhou stranu, jak to může udělat. Protože žádné bytosti nevidí, jak vysvětluje diamantová sutra. Ani v pravdě konvenční z hlediska čáre bytosti neexistují. To ovšem neznamená, že bodhisattva nevidí bytosti, ale bodhisattva vidí bytosti ve smyslu přizpůsobování se k cestě. Hm? To není tak lehké pochopit. Bodhisattva nebo Budha, aby někoho poznal, musí provádět zvláštní pozornost. A tato pozornost je založena na právě jeho kontemplaci takovosti. Budha, aby viděl Anandu, tak musí praktikovat speciální pozornost. Jinak Anandu neuvidí. Proč? Protože zůstává v takovosti... Hm? <laughs> Ten, kdo zůstává v takovosti, nebere všechny ty známky objektu jako skutečnost. Právě proto ovládá svoji pozornost. Jinak by svoji pozornost neovládal, protože jakmile bereme znaky bytosti jako objekt, skutečných objektů, tak přichází libost a nelibost. Je to tak? Když přichází libost a nelibost, tak takovost se ztrácí teď realizovaný bodhisattva to vidí jasně ten kdo praktikuje samády hledání takovosti ten to se učí vidět jak mu právě to ulpívání na znacích objektů škodí protože to vidí jasně realizuje Jeho cesta k otevrení, tako, realizace takovosti otevřená. Pokud to nevidí jasně, tak ta cesta otevřená není. Když nevidí jasně, jak když se na někoho zakouká a bere ty znaky libosti a nelibosti vážně, jak mu to škodí, když to nevidí, tak se na takovost nenaladí. Je to tak? To je třeba poznat. To je třeba vidět. A když se na takovost nenaladí, tak jeho bodičita je jenom teorie. Jestliže bodičita je jenom teorie, jen tak jenom, jak říkají indové, jenom počítá stáda krav druhých tím, že vidí, jak mu ulpívání na znacích obětů škodí, tím se nalaďuje na takovost. To je třeba pochopit. Z hlediska učení jogačáry o třech druhých reality. Vlastně e, toto učení je tež jen přizpůsobování pravdě nejvyšší. Realita slov, realita vytvořená slovy, kterými, díky kterými věříme v Skutečný subjekt a skutečný objekt. Ta realita nemá žádné vlastnosti. Právě proto je prázdná a vede k samády prázdnoty. Ta realita závislého vznikání, které v případě nás, bytostí, které e, nejsou, osvobozené. Tato realita nikdy nevznikla. To je jenom produkt našeho preklouceného vidění ve smyslu subjektu a objektu. Právě proto se nikdy nenarodila. A pochopením toho vlastně, že ta realita, kterou jsme si vytvorili koncepty, se nenarodila, ta realita, která je dualistická, se nenarodila, my se eh, vlastně získáváme poznání té reality nejvyšší, nedualistické reality, která je nevyjadritelná, nepochopitelná. A to právě poznáváme, že ty naše zvyky vidění jáství v osobách a v objektech není nic jiného než transformace Původně nedualistického vědomí. Jestliže jsme si toho vědomí, naladujeme se na takovost. Hm? Čili jakákoliv rečo o osobnostech může být jedině rečo o e, e, realitě konvenční a i tedy řeč o osobnostech, jakožto agregáty, je tež vlastně realita konvenční. druhé řeč o vlastní podstatě fabrikované slovy, to už jsme se zmínili, je to, co považujeme, že má vlastní realitu, nezávislou na a důvodech. To všecko je pouze a jen konvenční realita, která zakrývá skutečnost. Jakou skutečnost? Skutečnost z hlediska yogačány nedualistické podstaty vědomí. A za třetí řeč o funkcích věcí. Řeč o funkcích věcí to znamená řeč o tom, že podstata počitku je přijímání objektu, podstata vnímání je vnímání znaků objektu. Držení se znaků objektu, podstata, jak už jsme řekli, pozornosti je kormidlo, které dává směr vědomí, a tak dále. Všechno toto jsou pouze a jen, jsou aspekty pravdy konvenční. Protože všechny tyto vlastnosti neexistují nezávisle na eh, ostatních vlastnostech, na příčinách a důvodech. A jakmile se jich chytíme jako něco skutečného, jsme v dualistické realitě. To je třeba si uvědomit. A právě proto z hlediska, jak už jsem se zmínil, z hlediska cesty žáků, Rozlišující mysl, držení se rozlišující mysl, když je, když je i správná rozlišující mysl, není spojená se zašpiněním, protože vede může vést do stavu a rahatství. A to je, o co žáci usilují. Ale z hlediska cesty bodysatvu je zašpiněná mysl, protože nemůže výjist do stavu vševědoucnosti ne? ve všech aspektech, což je cíl cesty bodhisatvů do stavu budhovství. Ve stavu budhovství, jak už jsme se zmínili, všechny elementy pozvan, poznání jsou rovnomějane. To je třeba pochopit. Kromě toho, jak Lankavatara Sutra existuje, jak Anka Sutra učí, jelikož vlastnosti třeba eh, předmětu, jako eh, vlastnosti eh, země, jako tvrdost a tak dále, vlastnosti eh, vody, vlast, eh, jako koheze, vlastnosti, eh, ohně, jakožto teplota, vlastnosti větru, jakožto pohyb, jelikož tyto vlastnosti jsou protikladné, jak můžou existovat v jedné realitě? Jak, můžou, jak může tolik protikladných vlastností existovat v jedné realitě? Může existovat v jedné realitě jedině proto, že tato realita je prázdná podstaty. A je nedualistická. Dále, aspekt nejvyšší reality. Aspekt nejvyšší reality je takzvaná můla Giana a pristala Giana. To je Základní vědomí, to znamená základní vědomí, že všechny objekty nemůžou být nic jiné než takovost sama. A prišta labdarjána je to ta znalost, která přichází po tomto poznání, že přestože rozlišujeme, a rozlišujeme podle potřeb, podle potřeb bytostí. Toto rozlišování není nijak spojené s úpíváním, čili ne, neodchází od poznání takovosti. Čili rozlišování a nerozlišování je jeden proces. To je těžké pochopit. Právě proto, že rozlišování se děje v dimenzi nerozlišování a nerozlišování se děje v dimenzi rozlišování. Právě proto se bodhisattva zbavuje všech překážek. nakonec i Arahat a Buddha, pokud žijí, tak žijí na základě rozlišování. Hm? Ale toto rozlišování nevede k zašpinění vědomí. A tomu se říká Prišta Labdagiana. Právě z hlediska Madjámiki ta můla Guana je stejná, ale prčta Labda je velký rozdíl mezi realizací Bodhisattva a realizací žáků. Proto Bodhisatva studuje nejen takzvanou vnitřní vědu, ale studuje též medicínu, studuje logiku, studuje jazyky, studuje umění. Studuje architekturu, všechny tyto věci studuje, aby mohl, aby se naučil rozlišovat ve prospěch bytosti bez jakéhokoliv zašpinění vědomí. Tomu se říká labda giana. To znamená poznání, které přichází po poznání takovosti. Teď je aspekt 37 příčin probuzení. Aspekt 37 příčin probuzení, jak všichni studenti buddhismu znají. Hm? Znáte 37 příčin probuzení. Čtyři. Začíná to čtyři základy pozornosti hm? pak čtyři úsilí úsilí e -e -e ty poskvrněné stavy vědomí které vznikaly nenechat Pokračovat, ty, které nevyvstaly, nechat vyvstat. Ty, které vyvstaly, rozvíjet. A co tam ještě? A ty, které. Eh, eh, nenechat vyvstat ty, které a pak tam jsou ještě různé rozdělení v, v rámci dokonalosti, ale teď o to nebudeme mluvit, to už jsme se dostali, no. můžete si na... přečíst yoga, čára, bůmi, šástra, ty různý aspekty úsilí a tak dále. Tady čtyři eh, úsilí, Čtyři úsilí vede k čtyrem základům nadpřirozených sil, což je čanda, to znamená vášeň pro to, co člověk dělá, víra, úsilí. Mám sa to znamená pochopení a čita, což znamená v tomto smyslu koncentrace. Hm? Tak pět smyslu. To je vlastně v. Procesu, probuzení, to je postup. Začíná se s čtyři základy pozornosti, pak čtyři úsilí, pak na základě čtyř úsilí dosahuje samády a nadpřirozených sil, a pak roste moudrost na základě čtyř, na základě pěti smyslu, což je vdělost, Moudrost, koncentrace, víra a úsilí. A kdo je, jak už jsme se zmínili ráno, kdo je zodpovědný za jejich rovnoměrnost, pravděpodobnost? Vydělost je to, co dělá. Moudrost a koncentraci v rovnováze. Jestliže koncentrace je prominentní a není doprovázena moudrosti, tak koncentrace vede ke stavu klesání mysli. A moudrost je co správné rozlišení zde. Dharma pravičaja. Stejně tak, jestliže je přílišné úsilí a není balancováno vírou a koncentrací, no co se stane rozrušení? Hm? Přílišná víra, jestliže není balancovaná správným rozlišením, no tak co se stane taky rozrušení? Hm? Čili těchto pět základů nebo pět smyslů vede k čemu? K tomu, že se nám správně vyjeví objekty vypasané. Vypasaná je moudrost, vypasaná je uvědomění. Jestli se nám správně objeví ty objekty vypasané, pak ty těchto pět smyslů se stane pět sil hm? jestliže pět smyslů se stane pět sil pak sedm důvodů k probuzení dozrává hm? když sedm důvodů k probuzení jaký je sedm důvodů k probuzení první je hm? to jsi zneučil to, to jsou základy úplné. První je Saty, hm? vydělost. Pobdělost je Dama nebo Sanskrit Dharma pravičaja. To znamená rozlišení darmy. Hm? Podle toho, tak, jak je. Na základě vydělosti správné rozlišení darmy. Na základě správného rozlišení darmy přichází co? Úsilí na základě úsilí přichází co radost, na základě radosti přichází co. No to ne tady je myšleno na základě radosti přichází prašraddy, hm? což je co jasnost. jasnost a uvolnění, na základě jasnosti a uvolnění samády ona v základě samády upekšá, což je nestranost vědomí. To je sedm faktorů probuzení. Jestliže dozrajou, tak se vyjeví osmičlená střední cesta. To už jadu zná, to známe všichni správný názor, správné předsevzetí a tak dále, správná reč, správné, správné živobytí, správné konání, správná saty, správná pozornost a správné samády. Tak to je těch 37 faktů. Teď Teďkon... ale nemohli jste ještě k těm základům pozornosti úplně na začátku, jste je nevyjmenoval čtyři základy pozornosti. Tělo, počitky, vědomí a objekty vědomí. Hm? A tyto tři základy pozornosti jsou pro jogina v buddhistickém smyslu jsou všechny objekty. No. jelikož jsou základy cest dalších e, důvodů probuzení, právě proto všechny tyto důvody probuzení mají jako objekty všechny objekty. Podle učení severního buddhismu Tyto čtyři základy pozornosti mají tři aspekty. První je vlastní aspekt. Vlastní aspekt pozornosti je vlastní aspekt bělosti nebo ducha přítomnosti je moudrost. Pak aspekt všech objektů a ten nejdůležitější aspekt samsarga. To znamená spojení toho všeho. Spojení toho všeho pak nás dovede do procesu vykorenění, posklenění myslí. Jestliže to není spojené, tak to vykořenění nebude. Vydělá pozornost vůči tělu, Nestačí, aby jsme vykořenili poskvrnění vědomí. Dělá pozornost vůči pocitům, tež nestačí. Dělá pozornost vůči vědomí, tež nestačí. Dělá pozornost vůči objektům vědomí, tež nestačí. Hm? Ale všechno, když se spojí, no tak pak můžeme vykořenit poskvrnění. A kde se to spojí? Takovost. V dotyku. V hm? dotiku s takovostí. V dotiku s se spojí čtyři vznešené pravdy. Hm? Ale i v normálním světské meditaci se světským objektem, kde se to spojí? V dotyku. Jestliže v dotyku dáváme pozornost na objekt, tak je to Pozornost vůči tělu. Jestliže v dotyku dáváme pozor na počitek je to vdělost neboli uvědomělost, vdělost a ducha přítomnost vůči počitku. Jestli v dotyku dáváme důraz na vědomí, je to ducha přítomnost vůči vědomí. Jestliže rozumíme dotyk jako celek, je to vydělost vůči darmám, vůči mentálním objektům, které obsahuje všechno. Všechno jsou mentální objekty. Jestliže jsme v meditaci, všechno jsou mentální objekty. Tento princip je stejný. Hm. Čili... Vše, co můžeme poznat, vše, co můžeme realizovat, to je základ učení Abhidharmy. To je základ, jestli chcete pochopit, co je to buddhismus. To je základ. Vše, co můžeme poznat, vše, co můžeme realizovat, poznáváme a realizujeme na základě dotyku. Jestliže není dotyk, není nic. A jestliže v tomto dotyku Ducha přítomnost je na objektu, tak je to ducha prítomnost vůči tělu, Jestliže že je na počitku, tak je to ducha přítomnost vůči počitku. V počitku vnímáme počitek v těle vnímáme tělo. Ve vědomí vnímáme vědomí a v objektech vědomí vnímáme objekty vědomí. To je vidělost. Žádné já tam není. Právě proto je to základ 37 faktorů probuzení. Je to jasný. No. To jsou základy, ty jsou nejdůležitější. Jestli ty základy nejsou pevné, no tak nic nemůžete. Tedy aspekt 37 příčin se vztahuje ke všem objektům poznání, to jsme vysvětlili. Další aspekt je aspekt vlastnosti praxe. Se vztahuje k praxi osmi rozjímání. To je rozjímání o pravdivé skutečnosti, což je co? Takovost a všech objektů, poznání ve smyslu takovosti. O fabrikované skutečnosti, což je co? To je to vědomí, které bydlí. To vědomí, které bydlí, rozlišuje skutečný objekt a subjekt. Tomu se říká Abhuta Parikalpa. Hm? Jestliže vědomí nebydlí, není žádný objekt a subjekt. Bydlení je co? Ulpívání. Z ulpívání pochází dojem duality. Jestliže ulpívání není, tak není dojem duality. a úplně vyhladit dojem duality z hlediska učení jogačáry. Nestačí jen vidět jasně nejáství v osobách, musíme vidět především nejáství ve věcech. O nedostacích, o cnostech, to je vysvětleno později. Nedostatky, to jsou všechny faktory. Poskvrnění vědomí počínaje s ásáva, s přílivem a odlivem, vědomí Jaké jsou přílivy a odlivy nečistodovědomí? Kubo, čtyři ásáva, ásáva. <coughs> Nevědomí chtíč. Pak... Po smyslu ba, ne? já do. Aj, aj, aj. Vy, kdybyste byli tak, v buddhistickým koleji, tam byste do to toho šli. <laughs> tak tam to po životě, nebo něco jako. Je to bava. Hm? Touha po existenci. Vytí ulpívání na existenci a nesprávný názor. To jsou ty čtyři odlivy a přílivy nečisto do vědomí, které prispůsobují veškeré poskornění vědomí, ať už to klasifikujeme jakoliv. No a teď se nebudeme zabývat těma klasifikacemi, kolik je kléš, kolik je yoga, kolik je těch různých kategorií nečistot, vědomí v buddhismu, je požehnaně. No ale všechny mají svoje odůvodnění No a cnosti, to jsou jaké cnosti? No to, to, co se teď učíte, ty různé stupně koncentrace, Různé nadpřirozené síly, různé stupně realizace, to jsou všechno schopnosti. A o principech, to je vysvětlení tady, také principu šest druhů, to všechno je tady vysvětlené. Fungování existence v samsáche, to je také vysvětlené, tak se k tomu dostaneme postupně. Logice, celistvosti, rozlišení. Tak jdeme zase jedno po druhém. O pravdě, pravdivé skutečnosti. Pravdivá skutečnost je z všech věcí. Tak o tom jsme už mluvili. Fabrikovaná skutečnost. Fabrikovaná skutečnost je buď osobnost, co je Fabrikovaná znamená zde uměle vytvořená. Hm? To je trochu anglicismus, říkal Jarda, ale myslím, že je to i průměrný Čech může rozumět, ne? Fabrikovat, uměle vytvořit něco, že? Jardovi se to nelíbí. Fabrikovaná skutečnost je osobnost nebo vlastní podstata věcí na základě slov. To už jsme vysvětlili v, na rozdíl od všech ostatních škol buddhismu. V yogačára jsou tři reality. Realita slov, která žádnou realitu nemá. A realita závislého vznikání, která má realitu, ale ne tak, jak ji vidíme. Má realitu pouhého vědomí. No a pak realita nejvyšší, která je takovost, která se nedá vyjádřit. Hm? Nebo vytvoření čtyř druhů odpovědi na otázky. To jsou... Eh, Budha vždy používal, hm? jeho zručnost učení je, že Právě my se učíme tím, že klademe otázky. Kladení otázek je nezbytnost. Jestliže neklademe otázky, nic se neučíme. Ty otázky Buda odpovídal buď jednorázově. Hm? To je jednorázově to Když se někdo zeptá na to, jestli ten, kdo se narodil, zemře, Buda odpoví jednorázově, definitivně. Hm? Analytická otázka, jestli třeba někdo se zeptá, všechny bytosti, které zemřou, se znovu narodí, tak Buda analyzuje, ti, kteří mají důvod k narození, jistě se narodí, ti, kteří nemají důvod k narození, se nenarodí, to je odpověď analytická. Hm? odpověď, co je třeba zpětná odpověď. Když se někdo zeptá, Třeba, jak říkal Igo, když všechno se mně nelíbí, hm, hm, tak je tež to, co se ti nelíbí, je, nelíbí se ti to tež. Hm? To je zpětná odpověď. Zpětná. Hm, čili dovede tím, že se zeptá, ho dovede k pravdě, že jeho tvrzení hm, nedává smysl a skrytá či verejná predikce. Buddha učil většinou buď verejně, anebo učil skrytý význam. Skrytý význam třeba jako v Lotus Sutra Buda učí, že když se je, někdo jednou pokloní Budhovy, stane se Budhou. Hm? V Damapadě třeba Buda učit, když někdo zabije matku a zabije otce, je bez viny. Ale matka a otec zde znamená nevědomí a chtíč. Hm? Čili eh, Buda eh, učí k skrytým významem. Jako, jak už jsem říkal, jednou se pokloníš Budhově a je jisté, že se staneš Budhou. To nedá se interpretovat doslovně, ale je to význam, že plným srdcem, jestliže vyvstaneš v sobě víru v bodičitu, tak jistě se staneš Budhou. Teď máme další z těch osmi kontemplací, další kontemplace nedostatky, to už jsme vysvětlili, nedostatky se vztahují k tomu, co se co nazývám posklněné soucna, které mají nezměrné množství rozlišení, počínaje s těma čtyřma přílivama a odlivama nečisto dovědomí. Se vztahují k tomu, co se nazývá čistá jsoudcna, které tež mají nezměrné množství rozlišení. Hm? To už jsme o tom mluvili, tak jako ty různé nadpřirozené bytosti, různé stupně Diány, hm? různé realizace ve vypasaně. To všechno jsou cnosti, které mají nezměrné rozlišení. Teď principu. Další kontemplace principu je šest druhů. Princip skutečnosti. Skutečnost je to, co presahuje rámec, jak už jsme se zmínili, vložení pojmu skutečná existence a poprvní existence. Samá Rópa a váda. Vlo, Vložení pojmu skutečná existence je šášvata váda, je učení o eternalismu. A učení o eh, negaci, to je učeda váda, to je učení nihilismu. A, Učení buddhismu je to učení, které překonává veškeré tendence k učení věčnosti a učení nihilismu. A tím pádem i tendence k skutečnému dobru a skutečnému zlu ve světě a tak dále. Všechno ve světě je relativní. A to, co je relativní, Nemůže mít vlastní existenci. Vlastní existence v tom, co je relativní, je právě parikalpita. Je právě založené na moci slov. A ta děláním moci slov prázdným vzniká samá ty prázdnoty. Děláním Všeho relativního na základě moci slov je samády pranidhy, samády bez chtiče a samády absolutní reality, samády nejvyšší reality, je jaké samády? Samády bez znaků. A tyto tři samády je praxe bodhisattva i arahatu, ale v arahatu ne ve smyslu takovosti. To je realita probuzených lidí. Samády prázdnoty, samády bez chtíče a samády bez eh, ulpívání na objektů. Jestli Zuzana zůstane v tomto samády, tak jsi v pohodě, ale to ještě nějaký pátek potrvá. Princip realizace. Princip realizace je pochopení, z hlediska bodhisattva je pochopení Budha gočara, pochopení budhy a jeho objektu vědomí, které jsou nemyslitelné, které jsou neuchopitelné pro dualistické vědomí. Princip učení. Princip učení je podle takzvaný adyášaja. Ten, kdo praktikuje probuzení, praktikuje adyášaa. Adiáša je opak anušaja. Co je Anušajem? Třeba teď nemáte jasný v sobě chtíč nebo zlobu. Je to tak? Ale přesto ten chtíč a zloba je ve vědomí, jestliže přijde objekt, který se líbí, který přitahuje, tak se věví. Jestliže přijde objekt, který odpuzuje, tak se objeví. A tomu se říká anušaja, tendence k poskvrnění. ty Ačkoliv ty, tyhle ty síly poskvrnění nevychází, neodlívají se a nepřilívají se do vědomí, oni tam jsou a když přijde příležitost, tak se vyjeví. A opak toho, opak anušaja se říká adiášaja. To je tendence k neulpívání, k nezlobě, k nekama, k odříkání. Základních je šest, Adyáše. To je vidia, tedy poznání, nezloba, nechtíč. Pak nekama, odříkání, vyrága, což znamená odpoutání se, hm? odpoutání se od jakéhokoliv chtíče. A nakonec nisarana. Hm? Nisarana znamená eh, vlastně Nirvana. Z hlediska praxe Borisatu pak Nisarana je takovost na základě dokonalosti. Čili princip učení Buda učil buď nejárta nebo nítárta podle pravdy, která vede k realizaci nebo pravdy z hlediska realizace podle těchto eh, tendencí bytostí. Tendenci k čemu? Tendencí k, k probuzení, k vytvoření jasnosti. No a teď si spojíte ty první tři s těma třema následujícímu a máte celý celek. Princip odálení od dvou extrémů je princip skutečnosti, princip realizace je princip nemyslenosti, nebo Buda učil skryté a odkryté, odkryté za účelem toho, aby jsme objevili to skryté. A princip tendencí. Hm? Princip tendencí je princip učení. Protože Buda učil podle tendencí bytostí, podle jejich schopnosti přijmout, podle jejich schopnosti praktikovat dobro. A dobro ve smyslu. buddhismu jsou to adiáše opaky, anusaje hm? tendence. k moudrosti, k nezlobě, k nechtíči, k odříkání, k, eh, k neulpívání a k obrácení se k, k objektu osvobození. Hm? Existence v samsáře, čili aby jsme pochopili vyšší učení, nejdříve musíme pochopit existenci v samsáře. A existence v samsáře je pochopená na základě tří hlavních aspektů. Za prvé, vše, co má samsarické bytí, se děje v čase. To, co přesahuje samsárické bytí, čas nemá. Tři známky složení. Vše, co má samsárické bytí, má zrození, trvání. Některý učitelé odmítají trvání. A zánik. Čtyř příčin. Vše, co se děje, se děje na základě příčin. A ty základní příčiny jsou tři. Kauzální, a kauzalita zde znamená hlavně z hlediska yoga čály, to znamená ty semena ve vědomí, které dozrávají. Z hlediska základního buddhismu, to jsou Vlastně šest základů. Základ vědomí, tedy ve smyslu moudrosti, uvědomění a ignorance. Základ chtíče a nechtíče a základ zloby a nezloby. To jsou základy kauzality. Bezprostředně předcházející Aspekt To znamená, že tohleto vědomí existuje na základě předchozího vědomí a příští vědomí bude existovat na základě tohoto vědomí. A vlastně to, co zažíváme, ať jsme si to vědomí nebo ne, je jenom proces. A v tom tento proces nemůže přijmout jakoukoliv skutečnost něčeho, co má podstatu. Kdyby to mělo podstatu, nemohlo by se to měnit. Hm? Pak příčina předmětem, že všecko, co můžeme brát na vědomí ve světě, je to, co spojením vědomí s, s, s objektem, jestliže to spojení neexistuje, nic se neobjeví. A příčina dominující, potřebujeme smysly, hm? aby jsme něco chápali. A smysly dominují naše chápání. A toto všechno je základ našeho světského pochopení věcí. Bez toho nic ve světě nechápeme. A to všechno to se děje v čase, Co je závislé vznikání. Závislé vznikání je momentální vznikání na základě příčin a důvodu a momentální zánik. Jestli by toto to momentální vznikání a zánik neexistoval, no tak bychom se nemohli měnit. Tak by jsme zůstali. Eh, Stejný. Je to tak? Jestliže se na to nepotřebujeme vyšší logiku, jestliže jsme, nejsme stejný dnes, jako jsme byli před deseti lety, to znamená, že se musíme měnit v každém okamžiku, jinak by to nebylo možné. Je to tak? teď už máme, ale hodně e, mám pokračovat dál, nebo radši uděláme recitaci a malou meditaci. Příliš mnoho informací může zavinit e, nezažívání. Hm? Tak to necháme tady. Kubo, jak to vidí? No. <laughs> Aby jsme nebyli moc unavení. Tak jak vidíte, studium buddhismu není tak lehká věc. To s... To chce léta, léta studia, aby tomu člověk začal rozumět. Všichni chtějí rychlé výsledky, ale ty nejrychlejší výsledky jsou právě ty nejpomalejší. Je to tak ano? No? A nevím, či to správně nechávodná, že vlastně ty věci, které se teď vyjavují, s kterými se střetává, uh -huh. že to je na základě minulých příčin, no? minulého úpívání, hej? No, máš Takže pravdu. Že jsme dokázali to nechat vyvstať a vůbec by jsme neúpívali, tak vlastně oni se budou vyjavať a potom budou přestanou. Jestliže neulpíváme, jestli, neulpíváme, tak nemáme strast. Strast je ulpívání na pěti agregátech existence. Ale oni by se potom vlastně už přestali úplně vývole? Ne, oni se vyjevují, pokud ty příčiny, pokud arahat nezemře, tak ještě stejně musí žít podle své karmy. Z těch minulých? No samozřejmě, Tyho, minulých? ale jenže on vidí všechno to, vidí svět jako nereálný. A to mě tak lehké neupívat, je ten problém. No, to víš, že to není lehké. No ale když, se to, když to pochopíš, ten princip, uh -huh. no, tak se tomu blížíš. Když to nepochopíš, tak je třeba uh -huh. to pochopit. Tu důležitost upívání. A to nepochopíš jenom teorii, to nemůžeš počítat. Krávy furt stáda krav druhých musíš to... Sama vycítit na sobě, jak je to. jestli je to opravdu tak. A v těch úplně hrubých věcích by to bylo tak, že mi někdo vynadá? A já si uvědomuju, že to vystalo na základě minulých. No, že ti někdo věcí. vynadá, to je právě ten test toho, jak je to uješama No. Když se rozlobíš, no tak, tak to, tato je meditace ještě není moc na úrovni. No. To nic nechápám. Bohužel... Na tom jsme tak, že ještě se máme mnoho co učit. Ten, který má hlubší znalosti, toho už žádné nadávání nemůže rozdoblit. Protože to nadávání patří pomílenému vědomí. A to, co patří pomílené vědomí, to není, není směrovetný. Jenomže my bereme to, co patří pomílenému vědomí jako směrodatné, tak proto trpíme, z hlediska no, Tak Je třeba se naladit jo, na, na tu realitu no pak se to, ta praxe pak jde jinak a to naladění na realitu to trvá nějakou dobu protože ty naše zvyky ty nám panují my jsme otroci našich zvyků tím, že medituješ tak si toho jsi vědom a když si toho se vědom, můžeš to změnit když si to nejsi vědom jak to změníš my jsme od Otroci našich zvuků. A ten, kdo to pozná, ten se stane otrok buddhy. Kdo se stane otrok buddhy, ten získá svobodu. Máte? Prosím, vy používáte, nebo jako se díváte, že používáte k tomu ladění, teda pokud to dobře chápu, i tu málu. A mohl byste k té mále něco říct? K to aspekt ladění, ty mále? No, tak ta mála je, co tě upomíná na, na, tu, na ty symboly takovosti, který si vybereš, ať už je to cokoliv. Ještě blíž? Hm? Ještě, ještě blíž, jestli byste. Komu... Tak si vyberej, že ty bytosti, které pro tebe představují ten ideál, hm? no a ty medituješ na ten ideál, jo? A nebo jenom, že máš zvyk držet tu málu, tak tím pádem, že jsi zvykli si říkat ty mantry, tak ani si je neříkáš, ale už. Zabraňuješ tomu, aby vědomí šlo ven. To je tež použit. Podle učení buddhismu existují čtyři druhy mantry. Je třeba praktikovat všechny. Je mantra dharmy, mantra učení, jako gatte, gatte, para, gatte, para, samgatte, To je... Pak je eh, eh, mantra kšanti, tedy mantra přijetí reality, hm? jako recitujeme třeba mantry velkého soucitu Avaloky šváry, hm? dárany. To je mantra přijetí reality, přijetí velkého soucitu. Pak je mantra na, eh, na eh, pirit, to znamená na, na ochranu, ochraná mantra. Hm? Že se ochre, eh, chráníš jistým překážkám nebezpečí nebo jistým... Eh, Bytostem rušivým, hm? jako třeba v Číně, každý ráno měši, recituju, surangama mantra, kde máš všechny ty názvy těch rušivých bytostí. Napak hm? a pak máš mantru významu. Hm? Že recituješ nějaké ty, ty části suter, které si kontempluješ na jejich významu. Jako je darma tu Svabhava, ty jsem ty všechny darmy, které jsou. vyvstane na základě příčin. Jejich příčiny ta tága ta vysvětlil a jejich zaniknutí vysvětlil též tento velký asket. To se recituje stále, to je ta mantra, to učení. Když slyšel Sáry putra od Asfadžita, okamžitě dosáhl stavu probuzení, prvního stupně probuzení, pak to recitoval. Moga, svému příteli Mogálánu a ten hned teď dosáhl stavu vstupu do, do proudu, který velký rování. To je kontemplace významu. Můžem se spýtat V tantrizme vlastně předání mantry zvuku. Že, zvuku. Ty zvuk jako zvuk nemusí mít význam, třeba, když recitujeme... Že počuješ a tedy, třeba, e, to tápej, džou, to ma, dáraný, nebo mantru velkého soucitu, to máš sara, sara, siri, siri, suru, suru, to nemá žádný význam. Hm? No ale nalaďujete to na jistý počitek e, soucitu, hm? s kterým se stáváš jako stáváš se jím ten pocit tím pádem se stáváš ty čili mantra Některé mantry a většina mantr má význam, ale jsou mantry, které žádný význam nemají. Třeba v Číně recitují většinu mantr, co recitují, žádný význam nemají, ale je to naladění těch slov na jistou realitu, kterou potřebují, aby si vizualizovali tu čistou zemi nebo ty, ty cnosti těch různých bodysatů přestože původně třeba význam měli, no tak teď význam žádný nemají. Třeba to, co recitujeme, tu dáraný velkého soucitu v Číně, se recituje namo hola tanu to laje, namo je poločetý so je, to pojemu ho, sa to pojemu moho už tom nepoznáš vůbec ten původní význam. Tam není vůbec, ale přesto to má tu sílu naladění na, na ten soucit. A může se to použít na vyčištění atmosféry a tak dále. Nepotřebuje to být nutně spojené s významem. Co se dá ještě použít na naledění? Na naledění? Ano. No vlastně všechny darmy jsou naledění na... Všechny druhy učení jsou naledění na tu realitu. Ale teď on záleží na té tradici. Jestli je to v tantře, tak si vizualizuješ sám sebe jako v podobě těch různých ideálních bytostí, které jsou pro tebe tou realitou. Jestliže jsi v klasickém buddhismu, tak to se nedělá, tak se nalaďuješ na ty čisté země. A na ty, co tě, tě přijmou do těch čistých zemí a tak dále. Jestliže v tervádovém buddhismu, tak máš ty různé protekce, jako metasuta, když jsou překážky, obzvláště překážky dané. Zlobou vůči tobě i vůči jiným bytostem, tak to recituješ, to taky pomáhá, jo? No tak v té buddhismu se používá ratanasuta, manganasuta a tak dále. To jsou všechno protekce, ochrany, který tě chrání před tebe a ty kterým to recituješ, chrání před neprí... nepříznivým mluvým a to máš všude. Jenomže v, v cestě bolisatvou právě prostředky jsou zdůrazňovány. Moud Vimalakirty říká, že Moudrost bez prostředku je slepost. Proč? Právě že vede k důvěře v, v rozlišování. A z hlediska Mahayani, rozlišování i z hlediska jogy stejně to máš kodovaný v patanžáli, yoga, sutra i správné rozlišování může být prekážkou joze Pokud není spojeno se, se samády, tak to bude, může být překážkou. Ve stavu samády právě ten rozdíl mezi subjektem a objektem je, se smívá. A na tom celém je založeno to učení yogačála.